А в церкві щось там далі правиться, співають кілька дядьків сумних пісень, до вікон проривається великими стовпами сонце, луна від співу змішується з димом кадила і все разом творить особливий настрій. Володько швидко втомлюється, він би хотів лягти, але лягти не може. Сидить далі на своєму слончику і далі роздивляється, і далі слухає. Мати тут же недалеко біля нього, стоїть перед бічною іконою Матері Божої і пильно молиться. Перед образом трьохмарена червона лампадка на позолочених ланцюжках. Володько спостерігає дивне. Йому видається, що очі його матері і очі Матері Божої однакові. Як це гарно, думає він, і не може натішитись. А батько... Завжди він батько. Він стоїть випростано, спокійно, незалежно. Щось горде в його обличчі. Ні один образ не нагадує йому батькового обличчя. Хіба у той там високо дід з книгою. Але й то не такий. У батька ні згорбатий, так, але борода не така велика. Та й не такий батько ще старий. Людей потроху прибуває і прибуває. Володько іноді спостерігає їх. Гор співає «Да й справиться, молитва моя!» Так дуже подобається Володькові цей жалібний спів, хоча він і не розуміє його слів. Служба тягнеться довго, Володько втомлений і розчулений. А коли скінчилась служба, почалось масло словетіє. Володькові відкривали груди, йому було соромно, мастили його олією. Після батько підніс його разом зі Стільчиком до Аналою, і тремтячий Володько почав каятись у своїх гріхах. Священник запитав його, «Чим ти зрішив?» А Володько не знає, що сказати. Пригадує багато своїх гріхів, але боїться признатися. І матері не слухав, і Хведота на різні спокуси спокушав, Пригадав і річку, і ліс, і млина, і ту картоплю, що вони у побережника крали. Священник йому підказує. Не слухав батька матері? Заздростив? Не молився раної ввечері Богу? Не постив? лаявся поганими словами? Щось узяв чуже? Бо жився неправильно? Ах, він пропав, він загинув, він великий, дуже великий грішник. Усе це було. Володько ковтає сльози, тримається, як може, але враз не витримує більше, і рясні краплі сліз посипали з його очей. «І чого він реве той бельбас?» – думає батько, і суворо дивиться на Володька. Мати знов ціла розчулена. «Ах, дитину моя, дитину», – думає вона – Володько мимрить – ні, що ні і як ні, він не пам'ятає. Йому хотілося не те сказати, але сказав – ні. Хотів сказати – так, я грішний. Але разом з тим якийсь інший голос підказав йому, що ні, він не грішний, він не зробив нічого, що могло б зватись гріхом. Сповідь скінчилась, священик положив малому на голову руку і читає якусь молитву. Він просить Господа Бога, щоб той з великої ласки своєї простив рабові своєму Володимирові всі його прогрішення, вільні і невільні. Володько цього не знає, він лише хотів би лягти, йому стає млосно, йому крутиться голова. Дорогою назад Володько міцно заснув, мати весь час сиділа над ним, і спав він так твердо, що не чув навіть, коли його знесли дома до постелі і прокинувся він аж надвечір. У хаті була сама лише мати. Сильно пахло сонцем, свіжим повітрям весною. Сонце заходило, і його промені якось особливо засипали хату. Володькові пригадався молодий сосновий ліс. Запахом смоли повіяло, сріблясті шпичаки галузок і молоді, зелені, зовсім м'якенькі шишки, що їх можна їсти, хоча вони дуже гіркі. «Ну як тобі гниляку?» – запитала мати. «Добре», – проговорив Володько. «Ну от, я казала, щоб відправити масло святіє, а він усе ні та ні. Це вона мала на увазі батька».